Eu sunt curios să văd cât, cât sunteți pentru prima dată în locul ăsta Dacă ești pentru o dată, mâna sus, fă așa cu mâna Pentru prima dată, acolo, acolo Hai să-i aplaudăm, spune bun venit în mijlocul nostru Cât s a spunit nimeni de la mine Că urma să fie un concert, mână sus Cât ți- a spunit înapoi că nu mai este concert E bun, e bun Era incredibil, eram bucuros că vine ăsta Giuseppe, da David Giuseppe Și până la urmă Probabil că vor veni în luna aprilie Oricum am fost acasă, înainte ca să vin, că mi a schimbat, era la birou și când să mă schimb pentru seară de tineret Aud, aud așa, un zgomot interesant afară, era cam așa ceva Nu știu ce să fac, nu no, bun Cânta cucu, cânta coco la noi, auzeam și Zice mama, au, au, au ce se aude Eu nu eram așa de atent la aceste zgomote Dar ma, după ce mama mi-a tras atenția Chiar am auzit când, Cucu, cucu Cântă cucu Exact, zice mami Și ce înseamnă aia? Mă pe mine Eu, Ce înseamnă când cântă cucu? Cine știe ce înseamnă când cântă cucu? Mâna sus Ce zi? Zii Vine primăvara, mă bă, Așa că pregătiți-vă că vine primăvara Domnule, dacă au cântat cucu Înseamnă că vine primăvara Asta e Gata cu hainele astea groase, că deja de mult le purtăm, s-au ruzat mult. Domne, vine primăvara, trebuie să ne pregătim pentru, pentru primăvară Vin, uh, cred că o să iasă și eu ce? nu cred că o pot să până acum, tot e înghețat. El eram fost la. eram fost în Huedin, fost în Huedin și. Ningea domne, Ningea în Huedin, dar puternic. Am, Ne-am -am, ne încobrut, ne am făcut poze Ne-am făcut poză, ninge Era E soare absolut puternică Așa că mă bucur că aici totuși Nu ninge, la noi cântă cucu, -cu, vine primăvara Oradia, e, e ceva extraordinar Vinerea viitoare va fi o seară Cu totul inedită uh, E ceva extraordinar uh, ce, Englezi, un grup de englez, uh, Pe lângă faptul că vin american, 22 de americani, să fie fain Un grup de englezi vine la Con colegiul biblic Este european și au zi, domne în Anglia Au zi de Salem o zi de Salem acolo și o zi, neapărat Noi trebuie să venim, și vineri seara În mod normal aveau ei tineret la biserica respectivă Doamne, nu, venim, venim aici la Salem Că o zi de Salem și dacă vor să vină la Salem Și așa că o să, nu știm câți vom fi Probabil vom fi mai mulți astăzi Probabil suntem peste cam în jur de 200 astăzi, Nu știm câți vor fi data viitoare Ata știu că numai străini vor fi Vor fi peste vreo 40 de străini Așa că o să fie, o să fie ceva special Vinerea, vinerea viitoare Găsești și eu niște, niște chestii interesante Ce aș vrea să vă zic înainte Ca să începem călătoria noastră Spune așa că Într-o zi pe malul unui lac stăteau trei broaște Prima Coac A doua Coac A treia Coac, coac La care a doua broască o împușcă Surprinsă broasca numărul 1 O întreabă de ce ai împușcat-o La care broasca zicea Știa prea multe O zis coac, coac Uh, că doi olteni taie bomba Dacă ești olteni chiar nu ne în joc Așa e, e, e bancul ăsta Doi olteni uh, taie bomba cu străul. Vine un ardelean, le spune Bă, voi ați nebunit? Nu vă e frică că explodează? Oltenii, nu e nimic că mai avem una <rătări> Și că una, înainte ca să începem În fața grădiniței se plimba de vreo 10 minute un bărbat Educatoarea întreabă Așteptați un copil? Nu doamne, așa sunt eu gras La <laughs> bine dragii mei, mă bucur pentru toți care se venite seara asta Și știu că Dumnezeu vă va vorbi, vrea să ne vorbească fiecare ceva Fiecare seară de tineret noi ne deschidem cuvântul lui Dumnezeu Ne îndreptăm spre acest cuvânt care este adevărul Nu și-a pierdut din aromă, nu și-a pierdut din gust De mii de ani el a rămas cuvântul lui Dumnezeu și neschimbat Alterat. Așa că deschideți Biblia la mijlocul Bibliei, vom citi astăzi din cântări, din psalmi, vom citi din, chiar din primul psalm Așa că e ușor de găsit, cam pe la mijloc, dai de, de psalmi și acolo merge la primul și, uh, și acolo vom citi câteva versete, trei versete Și mergem și în Ioan și după, aia, după aia pornim, uh, pornim la drum să știți că se înscriu tinerii la, la, la conferință, din Făgăraș ne-au sunat, vin din Făgăraș, ne-au sunat uh, Acum de la Casa Închinării, din uh, acum aștept recente, astăzi, la Casa Închinării, 25 din Timișoara De la Casa Închinării vin, uh, nu mai sunt locuri la hotel, v-am mai zis, deja în internate După ce umplem primul internat de la Pedagogic urmează, luăm ca toate probabil din în oraș cât ne trebuie Așa că o să fie o conferință puternică Aștept să vă înscrieți din timp, nu uitați că la, când ajungem la numărul de 500, închidem listele, pentru că nu mai este loc unde să vă punem, 500 este limita care putem în această sală. Ok, salmul 1, versetul 1, ați găsit? Spune așa, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși.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 Ioan 10 cu 10 Ne bucurăm că au venit Becky și Josh împreună Ei urmează să aibă nunta uh, în curând Eu... Eu... Uh, Josh e fericit uh, Becky nu știu ce a mâncat în America Că dacă o vedeți Josh nu cred că i-a dat nimic de mâncare <laughs> Nu a avut numai apă apă De la robinet și pâine neagră Asta ei. Și McDonald, McDonald este acolo McDonald De obicei când merge în America Eu tot timpul Când mă duc în America Nu trebuie să zic că mă duc Se uită, vede pe mine A fost în America Am luat, iau proporții Dar ea nu s-a întâmplat așa Nici el, nici ea Ok Ioan 10 cu 10 Scrie așa În partea a doua A versetului Eu am venit ca oile să aibă viață Și să aibă din belșug Iisus spune aici La mine în Biblie cu roșu eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul pulsul tău spiritual Pulsul tău spiritual Așa că ne rugăm și după aia vom, vom porni la drum Doamne să mulțumesc pentru, pentru seara asta Pentru fiecare tânăr care aici Doamne să mulțumim că până la urmă tu ai făcut doamne seara asta să fie așa fără niciun concert Așa ai vrut tu doamne, în planul tău Doamne, îți mulțumim că Tu ne vei vorbi în seara asta fiecare, îți mulțumesc pentru cei care sunt pentru prima dată, fă Doamne, să înțeleagă predica, cei care, Doamne, sunt de aici, de, de multe ori au venit, Doamne, mă rog ca Tu să le înveți ceva nou, în mă rog ca Tu să le vorbești în seara asta și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care dă viață, îți mulțumim, Doamne, că El va duce în rod în viața noastră, nu vrem, Doamne, să fim doar niște ascultători pasivi ai cuvântului, ce vrem să fim împlinitori ai cuvântului tău. Și, doamne, îți mulțumim că ceea ce va urma nu va fi o lecție plictisitoare, nu va fi, doamne, o lecție de botanică sau ce va fi, doamne, din cuvântul tău. Și, doamne, îți mulțumim că tu ne vei vorbi și tu te vei folosi de mine. Mă rog, ca limba mea să fie ca pana unui scritor expus în mâna ta în această seară. Numele lui Isus Hristos. mă rog. Amin. Nu știu dacă câți dintre voi vă plac uh, plantele. Aș fi curios așa să văd la câți dintre voi vă plac plantele. Mână sus, vă plac plantele. Să zic așa, un sfert Hai să vedem așa, pun alte, altfel întrebarea Câți ură, deci urâți plantele? Deci nu, le, nu le suportați? vă place că viața fie fără plante? A, deci nu avem, avem oameni care e neutri Și plantele și, uh, Trebuie să vă spun că nu am, eu nu am născut uh, Cum să zic, iubind uh, plantele, nu știu cât Dar m-am uh, uh, îndrăgostit de ele așa, încetul cu încetul Ți-mi minte, de prima mea experiență a fost, și o rețin așa de bine, încât pe vremea luceau era greu să faci rost de o lămâie, deci era greu, nu găseai, voi acum mergeți și lămâi câte vreți portocale, se strică portocale, mai nu, atunci nu era așa, pe vremea luceau mâncam numai mere, pere și prune, deci cam astea erau fructele, nu găseai la prosar, așa ceva. Și nu știu mai avem aprozare, nu cred că mai sunt aprozare, cum au uh, Carrefour și uh, Puerteri. Mai sunt? mai sunt aprozare, mai sunt, bun. Uh, și mi-aduc aminte, la, la vârsta de cam de 10-11 ani am avut, am deschis, o, am deschis o lămâie și am văzut semință, mă, lămâie. Mă, Și mă gândeam eu cu mintea mea de copil, mă, dacă plantez să aia în pământ, oare crește un pom care o să-mi facă mie lămâi? Am zis, merită încercat, a n-am nimic de pierdut, oricum o aruncam să în sămânța, loc să o arunc, am zis că hai să o plantez în, în pământ. Și eram, aveam un ghiveci acolo cu o floare, nu țin minte, floare, că nu mă interesa floarea, pe păi nu mă interesa să crească lămâia și așa eram de entuziasmat, am plantat-o în pământ și țin minte că mergeam zilnic să văd uh, cum crește planta mea. Și la un moment dat am văzut că se vede un fericel verde Ieșind din... Câți ați plantat așa o sămânță de la vreau să vă... Oh, deci sunt câțiva care știți despre ce vorbesc. Și a și doamne, un fericel verde Eu, bucuros! Doamne, să crească o lămâie, o să mănânc lămâi din ele O să vând lămâi la brozar dacă n-au ele, vând eu lor Și era cam atâta Și în fiecare zi creștea cât de un pic Cât de un pic, cât de un pic Și așa o să ea Cam atâta și, după ce ajunge la dimensiunea asta, domnule, vin și uh, mă uit în ziua următoare, și planta era molită, veștejită, omurit peste noapte. Și mi-aduc aminte, acum, mă aduc aminte, întrebarea mea era, domnule, dar de ce o muri planta mea? Nu înțeleg, de ce o muri? Ce nu i-a plăcut? Care a fost problema? De ce nu s-a dezvoltat cum uh, trebuia? Ei, uh, V-am adus astăzi o plantă Să o vedeți cu toții De fapt adus încă una da. prima o prezentăm Uitați-vă la această plantă uh, Plantă frumoasă Vă place planta asta? Ce? Nu, nu vă place uh, Așa să o admirați un, un pic <laughs> Trebuie să fac un dus. <laughs> o punem uh, aici uh. Bun uh, just, uh, Așa să vă uitați cu atenție la ea Uh, această plantă, la prima vedere, dacă ne uităm cu atenție la ea, pare splendidă. Deci, hai, hai, să, fim, hai să fim realiști. Uita, treceți dincolo de praf, Vlad. Vlad, trebuie eu să treci dincolo de praf. Dar vreau să treci dincolo, să vezi frumusețea ei interioară. Înțeles? Da, frumusețea interioară. Doar pentru că o fată nu se spală pe față, nu înseamnă că e urâtă mai, Vlad. Fiți atent! <laughs> Fiți atent, uitați-vă aici la mine. Atenție mare! Deci această plantă frumoasă la vedere uh, E frumoasă, asta e de vor, e frumoasă uh, pare, pare la prima vedere când te uiți așa de la distanță Pare reală La ochiul neformat ne, Neînvățat, pare reală Acum, un lucru vreau să vă zic despre mine Nu-mi plac plantele false Uf, le, le urăsc le urăsc Adică o suport Că știu că nu e a mea Dar e, nu, nu, nu, nu, nu Suport să am în camera mea Ceva fals Dom'le, dacă îi plantă, să fie plantă nu fie plantă falsă Dar sunt oameni la care îl plac Plantele false Plantele false au anumite beneficii Și sunt niște lucruri pozitive În primul rând, planta falsă nu trebuie să o uzi Ce care aveți știți na, O puneți acolo Aia, domnule, plantă, arată tot timpul verde Atâta, Vlad, să să mai speli Să mai șteargă praful Dar în rest, nu -are, are treabă Nu trebuie să-i dai nicio soluție nutritivă Nu trebuie să o îngrijești absolut deloc În afară de spălat, n-ai nimic de făcut chiar de. Sunt anumite lucruri care sunt pozitive Și acum mai nou Oamenii reușesc să producă plante false Care arată destul de real Adică trebuie să mergi unele să... Nu vi s-a întâmplat să mergi să le simți Băi, e, e reală Și unii care n-aveți nici uh, Educația asta în plante Simțiți un plast Și bă, cred că e frunză Că nu știți, cu nici n-ați atins o frunză reală Nu știți cum e Toată ziua la, pe jocuri de calculator Nu ai tangența cu lumea reală Totul e la tine virtual Așa că În comerț acum sunt aceste plante False Și aceasta trebuie să vă zic Chiar dacă să distrugă uh, ceea ce ai crezut până acum, este falsă. Este falsă. Cu toate că bine, e falsă. Adică, adică ce, de ce e falsă? Nare are viață în ea. N-are viață. După ce va trece vreo 30 de ani, venim aici, la, sper, nu cu ăsta, Cu copii, numai, da? Uh, vin cu copii, ei iubesc aici. Și ne uităm toți împreună cu copilul Vlad, împreună cu și copiii voștri. Ne uităm împreună la planta asta și vă spun un secret. Tot așa vă mă Mai ales dacă o și spălăm spălăm, va și mai bine. Dar tot așa vă arătat Nu crește, nu se mișorează. Domne, așa rămâne. Cum ai făcut-o, așa rămâne? N-are viață, ne Nu crește. E așa ia. Așa că dacă vrei să-mi faci mie un cadou și ai uh, dorința, Dumnezeu spune pe inimă dorința aia, te rog eu să nu-mi o plantă falsă. Doamne mai bine ducem în, gră, în uh, pădure și sapă un copac de acolo uh, adu un copac cât de mic dar să fie, să aibă viață în el place plantele care au viață, pentru că mă spune ceva, planta aia va crește se va dezvolta acum am adus uh, și -o altfel de plantă și uh, panta e uh, mie, pentru mine e specială. Probabil că o să o ridic. Uh, dacă vii, Călin, m să m să o ridic, să o pun sus, pentru că merită dată onoare de care. O oh, Calin ridică, el e musculos, el sigur o flotarea astăzi. Mulțumim, mulțumim, Calin. Mulțumim, Calin. Bun. Ok, și acum uitați-vă bine Cu mare atenție la această plantă Pentru că vom face un sondaj de opinie Uitați-vă cu mare atenție la ea. aveți voie să vă apropiați de unde sunteți Nu vă folosiți binocluri, că nu vă lăsăm Deci, aproximativ așa, uitați-vă la ea cum, cum e ea, da? Bun, vom lua un sondaj de opinie Să vedem așa, educația voastră în plante, da? Așa, să vedem aproximativ care e educația voastră Fiecare închide ochii și vom vota, da? Închideți ochii, că vom vota Nu se uită nimeni în jur pentru că nu vreau să fiți influențați. Ce vom vota? Vom vota ce soi de plantă este planta care am adus-o în față. Da? Atenție mare, nu vă uitați în jur, să nu fiți influențați. Toată lumea votează, sincer, și numai odată puteți vota. Deci, eu vă dau trei variante și voi îmi spuneți ce îi, da? Ochii închiși să nu fiți influențați și nu, nu ciuliți. Fiți atenți. Prima variantă, palmier. Țineți minte? Nu votați încă, la sfârșit și vă spun Prima variantă, palmier. A doua variantă, avocado A treia variantă, smochin A patra variantă, lămâi da? Atenție, atenție mare Da, palmier am spus Palmier, după aia avocado, smochin și lămâi Toată lumea, acum închideți ochii, votăm Cine crede că este palmier? Mâna sus, palmier Palmier, o persoană, bun Atenție, atenție, nu deschideți ochii pentru că stricăm surpriza. A doua variantă, avocado. Cine când dacă e avocado? mână sus. Avocado. Avocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, avocado, da? Avocado și Mona a votat, trebuie să vă spun la această variantă, avocado, bun. Așa, a treia variantă A treia variantă este Smokin. Cine crede că e smokin? Mâna sus Cine crede că e smokin? Bun, mulțumesc Lăsați mâinile jos. Cine crede că Este lămâi? Mâna sus, lămâi Lămâi, lămâi vreo 50, probabil cred că e lămâi Da, bun, deschideți, deschideți Ok, uitați-vă cum mare atenție La ea. Răspunsul final este Smokin! Acum. Nu, dacă. Măi, dacă chiar Mona a greșit, înseamnă că aveți și voi șanse, da? Care îi zilnic încă ei. Numai adevărul e că încă nu vă văzut cu frunze. Asta o derotată pe Mona. Încă nu vă sunt cu frunze. Asta e prima dată când îl vede pe acest exemplar. Bun, fiți atenți. De ce este smoking? Unde a că el e lămâi? Nu, este smoking? Acum, de ce. Și smochinul îi într-adevăr O plantă interesantă în Biblie Prima dată îl găsim la Adam Adam folosește frunza asta să acopere Și Eva să acopere problemele era... <laughs> El era mai mare Vă spun eu, deci era mult mai mare Ăsta nu prea acoperea mare lucru <laughs> Deci era mai mare Bun, uh, Isus, Isus vorbește de se Smochin Dacă vă aduceți aminte o dată merge Și se uită, crede avea frunze și când smokinul E mare și are frunze, înseamnă că deja trebuie să aibă și roade l pe Iisus Țineți minte, l blestemat Iisus Și de mai multe ori găsim smochin În Biblie, dar un lucru Ce vreau să vă zic este următor lucru până că faptul că Jumate dintre voi n-a știut ce e planta asta Planta asta e Unul din lucrurile care îmi place la ea Pentru că faptul că îmi place forma ei Îmi place că e reală că e reală îmi place că în ea are viață. Acum, cum știu că are viață? ce care nu știți, experimentați, de exemplu, dacă eu aș tăia o ramură dintr-un smochin și aș pune un pământ, voi vedea și aș zice, are viață, are viață. Dar dacă nu are rădăcini, este trei zile, mă vedeți că se ramolește și ea moare, nu are rădăcini. Dar planta asta e reală, are viață în ea. Și după 30 de ani Venim aici toți cu copiii noștri La seara de tinere Probabila final Biserica mare Sau pe stadion Și uh, vine, vine și Vlad cu copiii lui uh, Și se uită la acest la, Se uită la se uit, Amin, zice Vlad la, la, Normal Și uh, să ne uităm peste planta asta Planta asta nu va mai ierta așa Planta asta Pe lângă faptul că Va fi mult mai mare Va fi groasă Probabil un copac în, La familia Ciuciui în casă Probabil în curte Această plantă, nu numai că va Va fi mai mare, dar această plantă Va da naștere La alți da naștere la alți mochini. Deci va ajunge la maturitate Și va da naștere La alți mochini de îmi place planta reală Pentru că Planta falsă Rămâne solo, singură, nu mai Tot atâta îi, tot așa îi. Planta reală, indiferent că ea va crește, nu numai că ne vom bucura de frumusețea acestei plante, dragi mei. Când vine la mine acasă, și asta o să fie în fructe, și o să goști, și o să goști o smochină. Adevărată, nu dai uscată de la Selgros. gros Adevărată o Să se moaie gura ta De bunătatea aromei acestei, acestei, acestei fruct Vom mânca din roadele lui În seara asta aș vrea să vedeți Și aș vrea să te întreb Ce fel de pom ești tu în Împărăția lui Dumnezeu? Pentru că dacă ești un pom fiți atenți, fără viață, dacă ești un pom care nu ai viață, ești, n ai viață în tine, și o să vedem de ce înseamnă asta, vă ne vom întâlni aici peste 20 de ani. Vino la biserică peste 20 de ani și tot așa ești spiritual. N-ai crescut nimica, n-ai dus pe nimeni la biserică, tot tu ești, tot ești așa, tot nivelul spiritual este acesta. Dar dacă ești o plantă adevărată care are viață, Vei crește? Nu numai atât că vei crește, vom mânca noi din roadele tale. Noi vom mânca din roadele tale, pentru că Biblia spune cine rămâne în mine și în cine rămâne, eu va aduce mult rod. Nu numai că vei mânca din roadele tale, dar vom vedea în jurul tău. Vei aduce în biserică alți, te vei reproduce. Nu vei fi singur pe rândul tău, vor fi alții care ai adus tu. Asta e o plantă plină de viață. Așa că nu aruncați cu pietre mine pentru că mie îmi plac plantele adevărate. Pentru că cu astea false, tot așa îns. Dar cu asta adevărată. Așa că când cumperi o plantă, gândește-te bine pe ce dai banii. Ea una care va crește. ia una care îți va produce fruct. Iisus Cristos a zis în Ioan 10 cu 10 fiind să înțelegi Iisus. Eu am venit ca oile mele să aibă Ce zice? N-ascutați-mă Na, un lucru Ce viață le mai trebuie când vine la oi? Oile nu trăiesc? Păi dacă ești o oaie Înseamnă că nu dacă ești o oaie moartă Nu mai trăiești Dar Isus spune următorul că Eu am venit Le zice la toți Ca oile mele Ei se simțeau Adică știau Da, eu sunt pastorul cel bun Voi sunteți oile mele le zice Isus.” Eu am venit ca voi să aveți viață și... Probabil unii se întrebau bă, da... Dar eu nu sunt mort... A, Iisus, dă-mă un pic... Adică, tu vezi că eu umplu, Eu nu sunt mort... Și Iisus spune... Nu ai viață adevărată... Până nu mă primește în inima mea... Și că Hai să vă zic un lucru... Tinerii din ziua de astăzi... Care nu-L au pe Hristos în inima lor... Care nu-L urmează pe Hristos... Iisus spune un tot lucru... Nu aveți viața adevărată... Arătați bine... Mergeți la cluburi și vă distrați bine <laughs> Și vă distrați fain Dar nu aveți viață Sunteți morți Sunteți morți Așa că toți înțelegem chestia asta Cum e cu, uh, toți înțelegem cum e cu Oamenii care nu l-au pe Hristos Că n-au viață în ei Toți înțelegem asta Dar hai să vă zic un lucru Cum e cu creștinii Care, care zice că l-au primit pe Hristos în inimă Și n-au viață în ei Pentru că sunt sunt n viață să se Să simți singuri Să simți goi, extenuat, spiritual Cum e? No, nu nu așa de bine Băi, săptămâna săptămâne, săptămâne, nești așa de bine Ce se întâmplă cu tine? Ai viață Hristos a venit să, ai, să, vă, să ne dea o viață Și să ne dea din belșug ca adică să, să simți că trăiești și ascultă-mă, până nu-L pe Hristos în inimă, nu simți că trăiește. Acum tu ești aici și se tu nu știi cum e. Nu știi cum e. Probabil că tu ai crescut așa în biserică. Și vreau să zic un lucru. Am ajuns și eu într-o ipostază când să văd cum e, ce înseamnă viața asta de club. Aveam, aveam un coleg de facultate care că soui era mare în PSD Nu vă zic numele că e ceva lider pe acolo Era mare în PSD Fiul lui, fratele lui cel mai mare Era finanțe Merța în Viața respectivă care o duceau ăstea Și am văzut, m o dus odată să văd Am zis să mă duc să văd, m-am dus la no problem Și știți, întâmplarea mea de la no problem Și am mers acolo și știi, și am văzut? Am văzut tineri care totul mi se părea artificial nu avea nimic, nu avea esență Era artificial nu aveau viață și mă uitam, mă uitam la ei și păreau niște... Pe din afară, musculoși, fițoși, dar nu viață. nu viață. Când îl lătânești pe Hristos, ar trebui să începi să trăiești cu adevărat. Dacă când seara asta că ești aici și nu e pe Hristos, nu-L urmezi pe Hristos, tu nu o să înțelegi niciodată ce înseamnă să ai viața adevărată, Na, spirituală vorbind. Pentru că Iisus nu a zis... O zis, voia dea, viață, s-o gândit și viața veșnică după ce murim, dar s-o gândit aici, pe pământ, să trăim din plin. că adică aici să ai, cum spunea, Teo, acea încredere, să nu treia să se spună cineva, Domne, tu știi cine ești? Poți că cineva că de timp bani nu ești bun de nimic. Taci-mă că nu îți bun de nimic. Dumnezeu a spus că pot totul în Cristos care mă întărește, adică tu îmi spune că nu îți bun de nimic. Adică, cum? Și tu știi cine ești în Cristos. Și când seara asta, o să vă dau patru întrebări. Să vă verificați pulsul vostru spiritual. În seara asta aș vrea să plecați de aici și să vedeți, voi singuri să vă dați seama, băi, eu de care eu Plantă de-asta falsă și poți să fii plantă fără viață să vii la biserică. Pentru că nu faptul că vii la biserică sau ești parte din studiul biblic îți dă ție viață. Nu asta, asta de Cristos îți dă viață. Și se asta... Unii nici nu știți cum să vă uh, simțiți pulsul vostru Și eu am întrebat Mona, Mona, cum simți pulsul? Și am auzit, pui de trei degete Am auzit de asta, am uitat, pui trei degete aici Și eu la mine nu simți nimic Adică, <laughs> înseamnă că n-am puls, probabil că nu țin bine Păi să păs, să abar n-am Dar am auzit și eu cum simți pulsul tău uh, natural Se asta vreau să vă pun patru întrebări Pe care să-ți dai seama de pulsul tău spiritual dacă ești viu spiritual, dacă ai viață în tine Patru întrebări vreau să-ți dau în seara asta Patru întrebări Și după ce răspund acele patru întrebări O să-ți dai seama Dacă ești Un pom adevărat Sau ești un pom fals De deci ce am ales să vor folosim Plantele Pentru că Dumnezeu folosește plantele Când descrie un om Uitați-vă în psalm El este ca un Nu zice animal el este ca un porc care merge, nu zice așa, mă. El zice, el este ca un pom. Și de multe ori, Dumnezeu, pentru a explica lucruri spirituale, folosește lumea naturală ca să ne vețe lucruri spirituale. Și dacă în seara asta vom vedea din lumea naturală și mă extrage niște idei, din lumea naturală să vedem, să înțelegem lucrurile spirituale. Primul lucru, în timp ce Prima întrebare care să-ți pui. Dacă vrei să vezi cum e pulsul tău spiritual, dacă ai viață în tine, prima întrebare este următoarea. Ai tu rădăcini? Ai tu rădăcini? Și când mă refer la rădăcini, mă refer la ai tu rădăcini adânci. Ai tu rădăcini adânci. Cei care nu știu despre plante vă spun eu următorul lucru. În momentul în care Ia o plantă de, de mărimea aceasta Care nu are rădăcinile bine formate Și o pun afară, o plantez în grădina mea Și mulți fac greșeală asta O plantez în grădina mea și o las acolo nu, mai, nu mă uit la ea dacă este apă Dacă e uscat solul și așa mai departe Urmează vara o perioadă, la noi aici, în zona asta, urmează o perioadă în care i secetă, nu ploaie mult timp, când se crapă pământul. Știți perioada e vara? Dacă acea plantă nu are rădăcini adânci care să meargă, să sfredelească pământul mai adânc, acea plantă va muri. Pentru că nu de unde extrage apa? Dacă la suprafață nu este apă, n-are ce să bage să scoată, n-are rădăcini adânci. În viața ta, vreau să zic un lucru, când vine la seara de tineret, domne aici e fain. Domne, aici îi simți puterea lui Dumnezeu în închinare, simți, vine conferința, la conferință, my God, aici vine 500 de tineri din toată țara, normal, e extraordinar, dar problema e când mergi tu acasă, când nu mai e muzica, când nu mai e predicătet, când nu mai e liderul tău lângă tine, problema e când tu mergi în mediul tău, la școală, unde prietena ta tot îți face cunoștință cu toți băieții creștini, care tot te invită la chefuri, acolo e problema ce faci atunci? Pentru că dacă, ascultă-mă, dacă n-ai rădăcini, dacă n-ai rădăcini, te ofilești. Te ofilești. Și dacă primul lucru, dacă ești aici, primul lucru, vreau să te ai, ai tu rădăcinile adânci fipte. Și te întrebi, cum pot eu să mă înfig rădăcinile adânci? Ascultă-mă, tinerii care nu au avut o daie de rugăciune, care nu s-au rugat, care n-au stat, n-au vegiat. Sunt tineri care astăzi, care au fost aici, și știți și voi. Și nu dau nume, că știți, au fost aici. Nu mai sunt aici. Nu mai sunt aici. Au venit perioada de secetă și n-au avut rădăcinile înfipte, adânc. S-au ofilit. Și sune astăzi și inviți. Au nu vrei să văd la tineret. Lasăm -mi pe mine cu tineretul, să o ofiliți. Trăiesc, dar nu trăiesc. N-au viață. Așa că dacă vrei să-ți înfingi rădăcinile adânc în pământ Nu poți să, să înfingi rădăcinele adânc Fără o relație personală cu Isus Hristos Și asta începe Te predai Domnului și după aia continui să vorbești cu El Comunicare Vrei să-ți înfingi adânc rădăcinile în pământ Începe să te rogi zilnic Și fiecare zi în timp ce tu te rogi Îți înfingi rădăcinile mai adânc Te adâncești în relația ta cu Isus Hristos și când vine perioada de secetă când vin, Pentru că vin perioade în care Mergi în o dată de sau simți, Nu mai simți pe Dumnezeu Vie aici și aici o mai simți ceva Vin oameni mulți din și parcă simți ceva Păi prezența lui Dumnezeu Normal că o simți Nu găsești asta niciun club din oraș Ci în biserica lui o să găsești prezența lui Așa că dacă vrei să reziști Atunci când Pentru că sunt perioade din viața noastră De a că când Dumnezeu se ascunde de noi Știi ce se ascunde? Ca să-L căutăm deci căutați-mă, păi, dacă el tot timpul ar fi acolo de multe ori se ascunde căutați-mă câtă vreme mă puteți căuta așa că te întreb ce rădăcini ai de exemplu planta aceasta nu o voi pune în pământ, în grădina noastră până nu are rădăcinile pregătite pentru a înfrunta perioada de vară în care e cald, perioada de vară în care e secetă și dacă nu are rădăcini puternice se va ofili am avut un smochin frumos, mare Dar a de mici Și mă uitam astăzi la el E ofilit Nu au de Mă întreb astăzi Și vă spun sincer Mă întreb astăzi Pestionant de zile Câți dintre voi veți mai fi în sala asta? Vor fi mai mulți Dar mă întreb dacă tu vei fi aici Pentru că mai mulți vom fi siguri Dar întrebarea este Oare vei fi tu aici? Dacă n-ai în înfipte Șansele sunt să nu fie aici Așa că tu trebuie să ai grijă Să te rogi zilnic. Să stai în o de, ta de rugăciune Să-ți înfingi rădăcinile adânc Să adâncești în relația cu Hristos Amin? Este e primul lucru care tu trebuie, să, tu trebuie să ții cont Dacă vrei să fii o plantă adevărată Și să ai viață în tine A doua întrebare Pe care tu trebuie să ți-o pui este următoarea Ești tu hrănit Ești tu hrănit nu mai te gândește, de, normal că-s hrănit Mâncăm, cum spunea Vlad Mâncăm la, când ziceau fetele Mi-au plăcut de băieți era, erau, Vorbeau, am două ziceam Mă, noi mergem să mâncăm la McDonald's Că noi băieți nu ne îngrașăm Fetele se îngrașă uh, Adevărul este că mai nou Mâncărurile pe care le găsim în comerț Le mâncăm, dar nu le hrănim Nu știu dacă mă înțelege ce vreau să zic uh, cumpără un uh, o pungă de chips. Și măncă toată. Măncă toată. Și să vezi cât de, mult, cât de multe substanțe nutritive au. N-au. au Așa că poți să mănânci mult, dar să nu te hrănești. Înțelegi ce vreau să zic? Așa că ai grijă ce mâncăruri mănânci, pentru că s-ar putea să mănânci. eu mănânc foarte mult. Mănânc un, un pachet de chips, beau o, o sticlă de Fanta. Deci îmi spui, mi tată de mâncărurile pe care le mânci, Și Eu spun, băi, dar nu te hrănești cu ele. Adică îți intră, le mănânci, dar nu te hrănește, nu are nimic nutritiv. Și vedeți acum în multe sucuri, dacă o să observați, de-asta zică naturale, nu mai pun suc natural, pune tot felul cu, zice, cu esență naturală sau, domne, așa adaugă că nu are nimic nutritiv și adaugă, are vitamina C. Mulțumim. putem lua așa asta de la o lămâie și avem toată vitamina C cât are o boxă întreagă de sucuri. Așa că, la ora actuală, așa, produsele, și nu suntem aici să vorbim despre uh, mâncare, dar vreau să vă zic un lucru, ta da, produse sunt și noi ne hrănim cu el, dar nu ne hrănim. Nu ne hrănim. Nu te hrănești cu vitaminele, proteinele care ai nevoie să, să se dezvolte. Așa că, ce vreau să vă zic? Un mod prin care tu o plantă se poate hrăni. De exemplu, acest, pământul acesta a fost un pământ care la un moment dat a fost destul de bine îngrășat. Din punct de vedere nutritiv, au avut multe substanțe nutritive. Dar planta le ia și după aia nu mai sunt. Ce care a crescut plante și știți, o plantă, dacă nu-i dai substanțe nutritive, se va ofili și nu va crește normal. Pentru că crescută în ghiveci, i de unde să-și ia ce trebuie? În lumea ei naturală, rădăcinei caută cele substanțe în pământ, se zbate. Dar tu o ții în ghiveci, îi dai. 5 litri de pământ, rezolvă-ți, găseșteți. Ce vreau să vă zic? O plantă de asta, ca eu să o cresc frumos, din ce din aprilie, de când crește ea, eu trebuie să-i dau substanțe nutritive tot la două săptămâni, că altfel nu mai crește. Altfel suferă. Vei vedea frunzele, se vor face galbene, pentru că nu mai are substanțele necesare. Mulți dintre noi credem că putem avea viață fără să ne hrănim. Și Iisus spune, fii atenti ce zice Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știți care cuvânt o ieșit din gura lui Dumnezeu? Din gura lui a ieșit asta. Și sunt, sunt creștini care cred că pot să aibă viață și să aibă rod fără să se hrănească cu acest cuvânt. Vreau să te întreb. Când a fost ultimat când ai citit din el? Când a fost ultimat când ai meditat la el? Când te hrănit ultima dată cu el Pentru că așa cum ai nevoie zilnică Ascultă-mă, cum ai nevoie zilnică de hrană Să mănânci proteine Să fii sănătos, ai nevoie zilnic Să te hrănești cu acest cuvânt Ai nevoie de el Și ce spune în nu este ca un pom Zice zi și noapte Cugetă la legea lui Dimineața Și seara cugetă la legea lui. Adică se gândește la legea lui Dumnezeu Și dacă vreau să a, Această întrebare, ești tu hrănit Poți să răspunzi tu singur. Dacă nu citești Cuvântul, dacă nu meditezi, avem versete biblice, dragi tineri, în rostul ca tu să le memorezi, să cugeți asupra, să te gândești la acele versete, ca să te hrănești. Pentru că dacă nu te hrănești cu Cuvântul lui Dumnezeu, vei ajunge să ai frunze veră, frunze galbene și vor cădea frunzele. Fără hrană. Dacă ai planta acasă, ține mintea. Să cumperi o substanță nutritivă. Dacă nu apă îi dai, va muri. Așa că te încurajez A doua întrebare, dacă vrei să simți pulsul tău spiritual Cum ești spiritual? Ești hrănit Astăzi, ce doză ți-ai luat de substanțe nutritive? De cuvântul lui Dumnezeu Ce doză? Bun Trei A treia întrebare Deci prima întrebare, ai tu rădăcini adânci A doua, ești tu hrănit Treia întrebare este, te reproduci tu Te reproduci tu unul din lucruri care îmi place extraordinar de mult este să, să văd pomii care, când ajung la maturitate, se reproduc. Se reproduc. Deci nu mai numai pentru mine să fie locul la grădină Nu, domnule, dăm alții. Pentru mine a fost o satisfacție extraordinară. În fața casei avem un cireș splendid. Și cam acum trei ani de zile am văzut că din iarbă crește niște răstari mă uitam la ei, cum sunt atent la plante, mă gândeam, asta nu seamănă la iarbă. Dar la frunze știam că nu -i iarbă. Și am lăsat să crească, i-am protejat, i-am pus niște bețe în jurul lor, să, când se taie iarba, să nu-i taie și pe ei. Și când au crescut mai mari, mi-a dat seama că-s cireși. Și cireșul nostru mare, care e destul de gros, cu cam așa, Acum trei ani de zile, în ajuns la o maturitate, a început să dea cireși. Și peste tot în, în curtea noastră din, din, Dinaintea casei A început să crească cireși, Pentru că a spus cireșul Măi, Grădina asta Nu, numai, nu se egoist numai pentru mine Reproduc în alții Și tânărul care e spiritual Vorbind, are viață El se reproduce Adică cum se reproduce? Are copii Nu vorba de, vorbim despre spiritual Viața care în tine O dai la alții Spui și lănțelor: Băi, și pe creștinul ăsta, și creștinul ăsta nu trebuie să-l faci vinovat. Băi, Ludovic, când ne-am văzut ultima dată când ne vorbit despre Cristos cu colegii tăi? Păi, nu trebuie să-l faci să-l simtă vinovat. Da, mă. De un an n-am zis nimic. Nu trebuie să-l faci păi să-l simtă vinovat. Sau fie deți, denți, nu știu cum, trebuie neapărat. un omul care e spiritual ok, păla nu poți să-l faci să tacă să vorbească despre Dumnezeu. Domnule, parcă tot, domnule, să vezi cum a făcut Dumnezeu, ta tot Dumnezeu, bă, dacă Dumnezeu e așa de bun, nu poți să-l faci să dacă fac pe omul care îi are viață, are viață. care e entuziasma, nu poți să-l oprești, mă. Și imediat acel om nu va veni singur la tineret. Va veni cu încă câțiva colegi de-a lui. Va veni singur la biserică, va veni cu mama, cu tata va aduce. Și m-a plăcut extraordinar să văd, cum voi, începe să faceți asta. Și îi văd, când, în momentul când văd o persoană, domnule, și moi când se reproduce o persoană a ajuns la oricare maturitate Se reproduce Că te trebuie astăzi, spiritual vorbind Dacă nu te reproduci Ești fals Nimeni nu te urmează pe tine Dar oare? Nu te trebuie de ce totuși nimeni nu vine după tine Nimeni nu vrea viața pe care ai tu Nu te întrebi oare de ce nu vrea nimeni Viața pe care o am eu Tu care ai crezut că te distrezi de minune Nu știu omul care nu se reproduce și pomul care nu se reproduce este un pom fals. Rămâne la același nivel, nu crește, nu se investește în alții. trebuie să fie un semnal pentru cei care nu le reproduce. Doamne, dar de ce nu le reproducem noi? Că dacă am fi un pom de ăsta adevărat, nu am reproduce. Și deci ce place la smochini, smochini, am niște smochini care din alt soi, la doi ani de zile deja au început să se reproducă. Am văzut, sunt -mi mici, începând. Extraordinar. De ani de zile. Unii vin la Cristos și nu așteaptă să treacă 10 ani până să aducă pe vecinul lui. aducem la următoarea întâlnire. Pentru că se reproduce. Asta e o plantă care are viață. Cum ești spiritual? Păi, hai să vedem cum te reproduce. Hai să vedem cum te reproduce. Și ultima întrebare, patru. Ultima întrebare este. Ai ramuri moarte V-am zis că Biblia folosește de multe ori Lumea naturală să ne vețe principii spirituale Un lucru trebuie să vă spun Despre plante Că tot Am hobby-ul ăsta în, în care o plantă are o ramură moartă Nu vrei să o ții mult Acolo vrei să o tai Cât de repede poți Pentru că să nu se extindă Uscăciunea în continuare Dragi tineri, dacă sunt ramurile moarte în viața noastră Reprezintă păcate din viața noastră Cu acele păcate și ce trebuie să faci Să le tai Nu le poți lăsa să mai vezi cum e, Să mai văd Pentru că ramurile, uscăciunea aia Va continua să-ți afecteze tulpina Va continua Și atunci e un lucru care tu trebuie să-l face Să-l tai Știi ce te ajută pe tine să tai ramurile păcatele Din viața ta? să-ți ce te ajută. Postul. Postul. Postul. Postul nu mai te concentrezi la mâncare, ci te concentrezi la lucrurile spirituale și atunci în timpul postului ai puterea să rupi păcate din viața ta. Postul îți dă o putere. Înainte ca Isus să se înceapă lucrarea, ce-a făcut Isus? A postit 40 de zile. De ce? Că a vrut să se încarce. Și că, dragul meu, fă obișnuință eu vreau să am obișnuința. Am început deja să, săptămânal să pun o zi, domnule, o zi de post. Deci trebuie să fie o zi în care să stai mai mult înaintea Domnului și în acea zi să tai ramurile uscate. Deci ai mai mare putere să le tai în ziua de post. Ai mai multă putere. De deci întreb asta. Ai tu ramuri, moarte, păcat în viața ta. Dacă deci ar fi să te vedem așa ca un copac, am vedea aici, niște stare, ramuri verzi, doar. Fi. cum ești tu și urmează acum un post de 21 ani de zile în postul ăsta, 21 de zile îți alegi tu o zi sau două, sau trei, sau pe săptămână, care înseamnă trei în total în care stai și te pregătești pentru conferință conferința e o ocazie extraordinară care pune deoparte toți timp și în toată țara vor fi tineri care vor posti începând de luni într-un post național ne postim și Doamne, vrem să te atingi de noi la conferința asta, Oameni vrem să ne vorbești lasă să peste vorbitori tinerii care vin, care trebuie să vină adui tu și vom începe să postim și te, te uiți la viața ta Doamne, dacă sunt ramuri moarte în inima mea, în viața mea o să le dau jos O să le dau jos și te încurajezi să ieși și parte la apostolul ăsta te încurajezi și tu să te înscrii să spui, Doamne, eu te aleg marțea Miercuria, pentru că vrem 21 de zile toate zile să fie, să fie toate să fie persoane care se postesc în fiecare zi pentru conferință și acum la sfârșitul acestei vorbiri ale mele te întreb astăzi ce vrei să fii tu vrei să fii un pom care nu aduce rod care rămâne tot la fel arată bine se închină bine. Oh, când te pune să te rogi, știi să te rogi bine. Dar n-ai viață. n -ai viață. Dar te am primit pe Cristos. știu. Dar ai picat la testul care ți l-am zis, cele patru întrebări, ai picat la el. n -ai viață. Pentru că cine rămâne în mine, vă aduce motoradă, spune Hristos. Sau vrei să fii? Și dacă vrei să alegi să fii unul de ăsta, peste ani de zile, ne vom întâlni cu tine. oia iau albi, poate... Și vei fi tot la fel Te vei Tot cu lapte Te, te mi dor de generația Dunamis Băi fratele meu, 40 de ani Ți-i de generația Dunamis? De te de, duci de, aminti dor Mi-ai de tinere să ne mai jucăm, să ne învârtim așa Băi, tu ai 50 de ani, ți-i să faci cu, Cutiile, să te învârți Asta e riscul Dacă ești pomfal Să nu crești, nu te maturizezi. Să nu credeți că la 50 de ani vom juca cu cutii Ne maturizăm, ne creștem Acum ne trebuie adrenalina aia Dar după aia Sau vreți să fie un pom Să din vor de apă Care își dă rodul la vremea lui Și ale căror frunze nu se veștejesc Ci tot ce începe Duce la bun sfârșit Asta e pomul care are viață Care are rădăcini adânci în fipte care e hrănit. El depinde de mine. Noi depinde de Dumnezeu să, ne, să fim hrăniți. Cuvântul lui e dat acolo să ne hrănească. Ai hrană nutritivă pentru fiecare zi. Noi folosim. folosim, o ținem în borcan. Baia te reproduci. Aduce alții în împărțirea lui Dumnezeu. Nu ești tu numai tu singur. Nu mai eu, Ghiveciosta. Nu mai eu. Nu. Un pom adevărat care ajunge la maturitate spune nu numai eu. Vreau și alții să cunoască Vreau să le spun și altora Și pămâna adevărată Lasă pe stăpân Să tai ramurile moarte Ca să poată să ducă roadă Să le taie Stai în poate Dumnezeu vrea să taie Unele ramuri din viața ta, Unele păcate Unele lucruri pe care le faceți Nu sunt bune Care -ți afectează ție viața Vreau să le tai Lasă-l să le tai Nu te opune Pentru că bine, spre binele tău Că le taie. Spre binele tău Hai să ne rugăm Da, trebuie mulțumesc pentru seara asta. Doamne, să mulțumim că ne-ai învățat de cuvântul Tău. ne să mulțumim că Te-a venit ca noi să avem viață. Nu mai să avem viață, ci să avem din belșu. Oamenii Tu nu-ți nu plac pomii falși. Ai făcut pomii adevărați. Oamenii au făcut pomii falsi. Și, dată mă rog, ca în această seară fiecare tânăr să fie, Doamne, motivat, să fie dornic, să... Devine un pom adevărat. Să aibă rădăcine să adâncească zilnic în relația cu tine, în, în, în relație, în comuniune, în rugăciune cu tine. Oameni să-și dorească să se hrănească zi de zi cu pâinea veche, care ești tu, cu cuvântul tău, zi de zi. Să-și dorească, Tată, să se multiplice în alții, să se reproducă. Să nu fie egoist, numai El să vin la tine, numai El să se bucure de viața cu tine, ci să, să cheme și pe alții, să se reproducă în alții, să fie alții care îl urmează, să-i învețe pe alții. Și, Doamne, mă rog ca Tu, în seară, să lași, să tai Tu, Doamne, din ramurile uscate, din păcate care sunt viețile lor, să tai din ele, să poate să aducă roda anul acesta. Mă rog, Doamne, ca ei să spună, Doamne, taie ce trebuie teate mine, vreau să aduc rod vreau să aduc rod aș vrea să te gândești la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta aș vrea să meditezi la acest cuvânt meditează la el și zice meditez la el, aș vrea să pun o întrebare celor care sunt pe trug, pentru prima dată aici sau ai fost de o perioadă și vorbind despre viața în Dumnezeu tu parcă te găseai te regăseai în pomul la fals, tu -ai, nu ai pe Hristos în viața ta. Și Biblia spune că în Hristos nu este Domnul vieții tale, tu n-ai viață. Tu parcă ești viu, dar nu, nu ești viu cu adevărat, pentru că numai Hristos poate să aducă viața adevărată. Și trebuie să spun lucru că nu există ceva mai fain decât să-L slujești pe Dumnezeu. La 12 ani am decis să-L urmez pe Hristos și am renunțat la orice plan al meu și trebuie să vă spun că a fost... A fost o călătorie extraordinară cu Dumnezeu. A fost momente în care mă gândeam, Doamne, cum vei lucra? Dar Dumnezeu a fost credincios. Și în cele din urmă, El, ceea ce spune cuvântul Lui, a plinit. Și voi uitați astăzi la mine și mă vedeți, sunt un om cuvântat, Pentru că Dumnezeu a fost bun și am crezut în bunătatea Lui. Că era atunci că nu se vedea nimic în mod natural. Am crezut că Dumnezeu va împlini planul. Și n-am renunțat niciodată. Așa că dacă ești aici și crezi că viața cu Dumnezeu este o viață pe i stoare, trebuie să spun că încă n-ai reușit să treci până o cunoști pe Hristos. Dacă seara asta ești aici și spui, te, dar vreau să încerc viața asta. Dacă spui că ai fost, și tu la, ai fost și tu la club și ai văzut și tu cum e acolo și ai, că ai, am, a, ai simțit că parcă n-avea o viață, așa și, eu să, să, să și să gust ce înseamnă, să ai viață, să trăiești cu adevărat. Și dacă ești aici în seara asta și spui, te, dar vrea și eu să... Așa să mă decid în seara asta să-L pe Hristos Nu te chem la biserica noastră Te chem la Hristos Tu alegi biserica unde vrei să mergi Dar În seara asta vreau să fii sincer cu tine, soț. Nu ești tu departe de Dumnezeu Pe ascunstul de prea mult timp de Dumnezeu Și Dumnezeu era cu brațele deschize În tot acest timp și te aștepta să vii acasă Te aștepta Și în seara asta vreau să te întreb, vreau să te provoc Este cineva aici? Seară, fiecare seară fac este asta Fiecare seară de tinere. este cineva aici Și spui, Vreau să mă întorc la plânsul asta Vreau și să am și o viața asta Vreau să am și eu viața asta